Цей художник більше нічого не вміє малювати. «До речі, ви знаєте натуру», – додала цілком несподівано і хитро всміхнулася. «Я не з тих чоловіків, що з одного погляду безпомильно відчитують жіночі послання у вигляді скошених поглядів, відпущених з-під прикритих повік, погляду звернутого відкрито» поверх оголеного плеча, легких поправлянь зачіски і таке інше. Тож тепер у мене замість цілковитого розуміння дві загадки. Де та намальована на картині жінка, і про яку натуру йшлося? На щастя, до мене підійшов замовник, що перебував у найкращому настрої і був захмелілим від успіху і вдалого прийому, він спинився біля мене, звів погляд на картину, трохи так постояв і лише тоді розреготався. Та так щиро і заразно, що я також почав гиготіти йому в тон. Пробуєте щось зрозуміти? Не намагайтесь. Я це покинув ще на першому році нашого спільного життя. Вони ж, і він красномовно провів поглядом кількох людей, що стояли біля протилежної стіни доволі просторого помешкання, і зі склянками розмовітих трунків активно обговорювали іншу живописну роботу. З їх злагоджених жестів і трохи завищених збуджених голосів було зрозуміло, що вони перебувають у повній гармонії і злагоді щодо своїх суджень. Ми з замовником, очевидно, до їх числа не належали. Бачили щось інше. Нормальним людям, як ми з вами, він посміхнувся, це не під силу. Ви шукаєте жінку на цій картині, що перед нами. Дерма. Її там нема. Я здивовано глянув на нього. «Але ж ваша дружина казала, що це жінка дурниці. Ці двоє зіпсутих яєць, — промовив він, наче прочитавши мої думки, — це перса жінки. От і все. І самої тут нема. Все, що він мовив, було схоже на правду. Не знаю, як щодо персів, але що жінки тут не було, це точно. Звідки ж ви знаєте? Я все ще не був певен. Його дружина – фахівець. Зрештою, я звик фахівцям довіряти. Перетворені цього дива я був присутній, безмоційно прорік, уважно розглядаючи полотно, наче там могло з'явитись щось нове. Хлопець, якого відкрила, як це голосно називає моя дружина, а я вважаю простіше, звідкись клад до себе в майстерню, де йому фарб, пензлів, розчинників, готових підрамників з натягнутим полотном. Грунтував сам, бо казав, що робить це неперевершено, саме її тут зобразив. Я почув, як мої брови полізли на чоло, а рот сам мимоволі розкрився. Давно зі мною такого не було. Але тішило одне. Японці кажуть, що поки людина здатна дивуватись, доти варто жити. Виходить, в мене були шанси. От і я так відреагував, коли мені дозволили підійти і глянути на закінчену роботу. Три чи чотири години моя дружина оголеною в одних напівпрозорих трусиках сиділа не рухаючись на подіумі та вилупившись на цього новоствореного Пікасо своїми розкішними сосками, і все, на що він спромігся, це на ото яєшню. Та це ще нічого, але знаходяться ще більше вилупки, що платять за це гроші та ще й немалі. Цю роботу він гордо подарував моїй дружині.